«Гадаєш, досить буде?» «Гадаю, досить. Ми ж ідемо не на відкритий бій, а ви відачами. Чим менше нас, тим краще». «Гаразд, їдьте. Але якнайшвидше повертайтесь. Повернемося отче». Повеселилий кий підійшов до гурту отруків, котрі ждали на нього. «Ну що?» кинувся Боревой. Їдемо. Зараз? Який ти швидкий! усміхнувся Київ повернувся до отроків. Друзі, хто хоче піти в поле сторожувати гунню. Усі ступили наперед. Я, я, я. я Кий підняв руку. Ні, так не годиться. Я сам назначу старших. Ясен, Вовчий хвіст, Ломенога. Велимир. Названі отруки виходили наперед і ставали поряд з києм. Ви будете болярами. Кожен з вас візьме по п'ять воїв, коней, зброю, харчів на тиждень. І сьогодні в степ. Побачити гуннім негайно дайте знати нашим. А ти, Щеку, залишишся воєводою замість мене. Отець скаже, що робити». Хори вже, буревої, братан і гроза поїдуть зі мною. Всім вирушати, не гаючись. Другого дня надвечір подолавши нелегкий шлях від Кам'яного острова до Родня, Кий із своїми супутниками зупинився в густому лісі, біля самого Дніпра. Всі були стомлені, голодні. Підкріпившись сухарями і в'яленою рибою, стриножили кони, і пустили у яр пастися. А самі лягли спочивати і відразу поснули. Опівночі півночі кий прокинувся, Розтермосив хориво і боревоє. Пора! Хлопці продерли очі, почали позіхати, Але, згадавши, чого вони тут, Ураз схопилися на ноги. «Що робити мимо кию?» Передусім народень. Якщо пощастить спіймати кого-небудь, і ми дізнаємося, де цвітанка, тоді подумаємо, що робити далі. Все. Кони, харчі, кожушини залишаємо тут. Грозаї і братан постережуть. З собою візьмемо тільки мечі й вірьовки, щоб зв'язати полоненого, якщо візьмемо, а також ганчірку заткнути рота. Щоб не плутатися по яругах, пішли берегом Понад самою водою Зупинились навпроти родня, Прислухалися Тихо хлюпощиться м'яка дніпровська хвиля У темній осоці Іноді десь скинеться щука, прокричить сова І знову терпка тиша окутує землю Ні людського гомну, ні гавкуту собак Усі сплять. Обережно хапаючись за стовбури дерев та за кущі, видерлись на гору і наблизилися до дерев'яної загорожі. Кий підвівся навшпиньках і заглянув у дворище. Та побачив небагато темні будівлі, купи дров попід загорожею, якісь неясні тіні вдалині і жодної людської постаті, мов вимерли всі, або поснули непробудним сном. Так і до лиха недалеко, досить гунним підійти вночі, оточити веську, ніхто живим не випресне звідси, подумав Кей. Та думав він так передчасно, коли, ухопивши за частокіл, підтягнувся угору, щоб перемахнути у двір, під вагою тіла заскріпіло сухе дерево. І вразу темряві завалували собаки. Ціла зграє їх. Із галасливим гавкотом, мов на ловах, кинулася на той звук. Від долину в сонний голос сторожа. «Цу, кляті, щоб ви показилися, спати не даєте!» Другий голос відповів. «Тхора почули, або лиси ціоти заходилися». Собаки, а було їх не менше десятка, побачили чужинця, і збившись у гурт, стрибали на частокіл, гавкали, гарчали, аж захлиналися від люті.